B. Balar eiga á balar flóa. Eftir samtandi hluti af eigin einu sem dregin var yfir hafið. Þangað flýðuálvar undan sókn mordurs. 60, 103, 130 og 9, 185, 225, 277 til 279. Balar flói eða mikliflói 53, 57, 60 al rockar valaraukar máttar djöflar hryllingsdjöflar 30 48 88 120 121 139 175 193 221 222 275 og 284 barat dúr sjá mykra virki turn plassið er 356 Barad að nemras Sjá hvítiturn. Bara Gundur, faðir Morvenar, einn af tólmenningum í fyrurölendum. 172, 180, 186, 227. Bara Hír, sonur Borómírs, faðir Berens. Bjargaði finnráði félagundi í eldibranda orustu sem fékk honum innsýglishrím. Skæru í fyrurölendum og fjöllfar. 174. 176, 179, 186 til 188, 192, 193, 284. Beinivegurinn, gamla siglingaleiðin til Amannslands, 316. Bela haf, eða beleger haf, nafnanótkun mjög breytileg. Mikla haf, mikla vestur haf. Vestur haf, út hafið, mittlimiðgarðs og Amannslands, 36. 98, 270, 313. Bela-land eða Beleriand megin sviðsögunar á miðgarði. Í log fyrstu heimsaldar brotnaði vesturströndin niður víða og þá hvarf Bela-land. Helst 138-143 285 319-320 Bela-lands orustur eða stríð Fyrsta orustan Árás orka gegn þingolfi, hundrað og sjö. Önnur orustan sjá stjörnu orustan, dagur nú 3 hundrað og nýtján. Þriðja orustan, sjá glæsi orusta, Dakor aglarepp, hundrað og þrjátíu, hundrað þrjátíu og þrjátíu, hundrað þrjátíu og orustan sjá eldibranda orusta, Dakar brak og lakk, 183, sjöntjum 217, 220, 225, 200 og tygu, 2 240 og2. Vi. orustan sjáu 1000á orustan, nirna ett er noét: 1 og 6 til 223, 227, 236, 239, 270. Mikla orusta Sjá heftar 278, 284, 319. og Sjá mikla virki Belfalas flói á vesturströnd miðkars Þar bar Ísild og annar Jónalandi eftir flóttan frá Núminur og þar stopnudu þeir Gondor 325 Beli Stórbogi, Belek, Kappi í Dóriat vinur og félagi túrins sem drapan af slísi 183, 214, 217, 228 til 231 234 til 238 257 Belþrændingur eða belþránding stórbogi Bela sem settur var í gröfans 238 Beren Barahílsson sonur Barahíls skæruleiða á fullulöndum kom inn í Dóriat og náði ástum lúþíennar með hjálp hennar náði hann silmerlinum Karkarótur drapan en hann fekk annað líf á grænhórma með lúþíenni kallaðist Kamlost Tømpenti og Erkamion einhenti. Víða 117, 142, 172, 180, 186 til 196, 198 til 217. Bergmålsfjell eða Eret Lømín 19 134. Bergmålsfoss Lanthyr Lamað í sjöfljóta landi Þar bjóð dýjur áður en hann fór til Dóriðat 268. Bergmæli, Lammóð, á vesturströnd Miðkarts, norðan drengist fjörðar, þar rak morgott upp vegin þegar ungoljant alltaf að drepan. 88, 119. Bergur, eða bereg af ætt bjárs, gerði uppsteit í tjálbúðalandi 167. Beikiskógur, Neldóreð, nýrðri hluti Dóriðats fyrir norðan Myrká. Fangað kom Berinn og hitti lúð í Þar var konu 3, 58, 101, 103, 140, 190, 198, 227, 266. Beðsælir mandósar, döðrasælir, 70 og 3. Bjár en gamli, eða Beor, fóringi fyrstumanna í Beralandi. Gerðist ljensmæður finnráðs felagunds, 162-165 og 195 plássið er 357. Bjarkaskógur, Bræðþíl, skógurinn milli Hiljar og Siriansfjörðs. Þar settust talaverð undir forystju Hann Leifer. 138, 170, 180, 182, 204, 218, 221, 224, 233, 235, 242, 247. 250 til 252, 257, 258 og 261. Björgsætt, fyrsta ætt að Ítana. 162 til 166. 171, 176, 177, 180, 180 182, 347. Bláfjöll er ett lúvin áður fyrir Austan beyranland. Eftir umskakkan vestast á miðgarði sem lúnfjöll eða lúnfjöll, hluti í köllu söngvafjöll. 56, 101, 105, 127, 141, 162, 266, 319, 320, 320 og fjögur. Blá núkur, myndúlín, fjall í kondur, 326, 340. Blá ljósafjöll, þar sem lampinn háblár áður stóð, 50 Blá stjarnan, Helluín, Sama og Sirius, 50, 60 og 9. Blá úlfur, drauglúin, höfðingi varúlfa, var sendur á mótikfáni sem drapan, 201, 206, 207. Blessaða ríki, eða blessed realm, amansland, engum valaland, er víða en engum 38, 68, 81. Blóð fenn, serek, nýrst í Sirjónskarði. Þar sem rífílá rennur í Siriansfljótt, 120, 176, 189, 220, 222, 261. Blóðflekkur ógefusón, akarven, sonur úmars, dulnefni túrins í narkofrönd, 240. Bór, höfðingi össlinga, sem gengu í liðnemaðið rossi og voru trúir, 182. Bórómýr, höfðingi yfir hlöðum af bjálsætt. 171. Brandýr halti höfðingi haleðarþjóðar í Bjarkaskógi. Læknar við Túrín, elska við Níniel eða Níne Nor. Túrín drapan. 251, 254, 255. Brandýrsvirki, Efel brandýr á Óberfjalli í Bjarkaskógi. 247, 252. Bratt á eða Mindeb, Þera á Sirion við Timbrur. 139-230 Bregur 175 Afbjársætt fjáðir bara hýfs og bergurlasar 172 Breðþýl sjá bergaskóur Breðtíak sjá, sjá grjóta vað Breðtón bar sjá grjóta hafn sjá grjóta á Broddi, Brotta, Öslingur í móðulöndum sem tók sér ærinu fyrir konu Túrin drapan 227, 246 Brúnavínið eða barandúinn á vesturstorð 325 Bræðravíinn í Svanahöfn þegar Fjanor réðst á og reyndið á skipum stundum kallið frendmörð 96, 98, 99 117, 125 147 til 149 160, 181 Böða Arós síðri áin í doriðat. 107, 127, 140, 142, 152, 170, 265, 266. Bugðuvað eða Arós í jakk. 140, 152, 153. Bilgjúálfar eða farmarar heiti á telurum 55. Börn alföður. Eða Children of Illuvatar, hinn er árborðnu árlvar, síðborðnu menn, eru víðanemd en sérstaklega 16 og 41.